السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحدى لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق دهاي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين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 Tuan tuan Imam, tuan-tuan Bilal, para ahli ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi yang mulia ini, insya-Allah kita akan melihat satu bab yang menceritakan seorang mukmin Meninggal dengan berpeluh di dahinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya daripada Baridah bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: Al-Mu'minu yamu tu biarqil jabil seorang mukmin meninggal dengan berpeluh dahinya tetapi menurut Tirmizi hadis di atas merupakan hadis hasan Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Sebelum ini kita telah melalui Bagaimana seorang manusia Ketika mana berdepan dengan kematian Orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik Ada petanda-petandanya Dan begitu juga manusia yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimat dia mempunyai alamat dan tanda tandanya Pagi ini kita akan melihat bagaimana sekiranya seorang itu meninggal dunia dalam keadaan dahinya berpeluh. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yakni orang yang benar-benar beriman kepada Allah yang matinya dalam keadaan husnul khatimah. salah satu daripada petanda yang baik kepada si mati apabila mereka mengakhirkan hayat dengan mengeluarkan peluh di bahagian dahinya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini yang maksudnya seorang mukmin meninggal dengan berpeluh dingin Ubaidillah pernah berkata sesungguhnya seorang mukmin mungkin mempunyai kesalahan Maka ia diberi balasan atas kesalahan itu pada waktu pencabutan nyawanya. Kerana itulah dagingnya akan berpeluh. Sedangkan yang lain berpendapat bahawa berpeluhnya dari seorang mukmin. Ketika sakaratul maut adalah kerana merasa malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Dan memberikan kelapangan kepadanya. Maka ia pun merasa malu sehingga ia berpeluh. Tidak ada kawan, wali dan orang yang berbakti kecuali ia merasa malu kepada Tuhannya. Ketika ia bertemu dengannya, ia dapat menyaksikan perbuatan buruknya. Tetapi meskipun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala masih berbuat baik kepada Hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Berpandukan kepada Seorang yang meninggal dunia berpeluh dahi Yang disebut oleh para alim ulama Termasuk Ubaidullah seorang ulama yang besar ulama tasawuf yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan-pandangan yang agak ganjil yang kita panggil sebagai karamah Ubaidillah berkata bagaimana seorang mukmin apabila dia nak meninggal dunia Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada mereka kebaikan di penghujung hayatnya dengan diampun dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum daripada ini kita lalu pengajian kita apabila seseorang itu berdepan dengan Sakaratul Maus Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu taubat Ditutup pintu taubat oleh Allah Kepada manusia yang banyak dosa kepada Allah Manusia yang Banyak darhaka kepada Allah Di sana ada satu golongan manusia Yang perlu kita kena sentiasa Memohon dengan Allah Supaya dianugerahkan kepada kita Iaitulah Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebut Habibullah, kekasih Allah ataupun manusia yang menunaikan ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencapai darjatnya sebagai Al-Hubbu filah Seorang yang benar-benar apabila dia melakukan ibadat ini dia rasa kasih dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Golongan ini diberi peluang oleh Allah sehingga di akhir hayatnya. Orang lain ditutup pintu taubat. Tetapi mereka ini bukan dibuka pintu taubat begitu sahaja. Allah mengampunkan dosa dia di penghujung hayatnya. Ini kelebihan yang sah. Kelebihan ini tidak dicapai oleh manusia biasa. Sebab itu ketika kita mengabdikan diri kepada Allah Kita mesti meletakkan martabat kita lebih tinggi daripada golongan biasa Apabila kita beribadah kepada Allah Di sana ada beberapa tahap manusia menunaikan tanggungjawab dengan Allah Sebahagian manusia dia melihat dia melakukan salat Kerana perantah daripada Allah Allah yang memerintah salat Yang mewajibkan salat Maka dia rasa kewajipan ini Mesti ditunaikan Ada di antara orang mukmin Apabila dia menyempurnakan sembahyang Dia meletakkan tahap Kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Dan dia menunaikan sembahyang ini... Bukan kerana satu paksaan daripada Allah... Tetapi dia kasih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah martabat yang tinggi. Sebagaimana... Kalau kita bekerja... Dengan dua orang majikan kita... Seorang pokir kita jenis bekel gagal, kedekut gagal. tapi tokel kita bila dia minta kepada kita supaya kita buat kerja oleh kerana kita nak kepada upah gaji kita akan buat dia panggil supaya buat pagar di rumah dia kita akan buat tetapi perbuatan kita ini dalam suasana, kita merasakan ini adalah tokeh kita dan tokeh kita ni hai iduh masing. Kita buah. Jiwa kita apabila kita melakukan kerja ini berbeza dengan seorang tokeh lagi, majikan lagi. Dia ini banyak berbakti kepada kita. Di awal tahun dia akan tanya, Kamu dah ada duit ke? macam mana dengan anak sekolah, jaminan macam mana, kesihatan macam mana, ah ha, begini-begini. Apabila dia ada makanan yang lebih tokek okay, kita hantar ke rumah kita. Menyebabkan apabila dia minta kepada kita supaya kita buat pagar dekat rumah dia. Bagaimana perasaan kita apabila kita melaksanakan tugas dalam keadaan al-hubb? Kita kasih, kita sayang kepada tokek kita Jiwa kita tenang. Dan kita gembira. Kita akan gembira. Bila nak pergi umur tokeknya daripada pagi lagi, kita rasa suka. Sebab bukan sekadar kita akan mendapat habuan, mendapat gaji daripada tokek. Tapi bila kita bekerja kepada seorang tokek yang baik hatinya... Hati kita tenang dan kita buat dalam perasaan kita ini kasih kepada majikan kita ini dan pekerjaan kita lebih sempurna berbanding dengan majikan yang pertama tadi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada kalanya Allah memerintah di dalam Al Quran. Dan ada kalanya manusia apabila dia menyempurnakan ibadah kepada Allah dalam suasana, ini adalah perintah daripada Allah. Di sana ada satu tahap apabila kita rasa apa benda anugerah yang Allah bagikan kepada kita. Lebih daripada sekalian manusia. Lebih daripada dua ibu bapa juga. Diberi nikmat dan begitu banyak. dijaganya anggota kita, kesehatan kita, diberi kepada kita udara, diberi berbagai-bagai nikmat yang sentiasa kita sebut wa intaudu nikmat Allahillah tuhsuha. Kalau kita hitung, nescaya tak akan terhitung banyaknya nikmat Allah. Apabila kita menjiwai semua ini. Apabila kita menunaikan sembahyang, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang lain. Kita akan mencapai satu darjah yang lain. Iaitulah perasaan Al-Hubbu Filah. Dengan perasaan Al-Hubbu Filah, kita kasih, kita sayang kepada Allah. Maka kita akan memperolehi kemanisan Apabila kita melakukan ibadah kepada Allah Bila kita menunaikan sembahyang Kita rasa manis Dan kita akan menambahkan lagi Bila mari kemanisan Kita beribadah kepada Allah Rasa kemanisan Kita baca Al-Quranul Karim Ada di sana kemanisan bila kita mencapai ke tahap inilah yang disebut oleh para alim ulama, kita termasuk dalam kategori manusia, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah subhanahu wa ta'ala kasih cinta kepada kita. Dan kita juga kasih dan cinta kepada Allah. Golongan inilah yang dibuka peluang oleh Allah. Apabila kita berdepan dengan sakaratul maut. Orang lain ditutup pintu taubat oleh Allah. Tetapi golongan ini masih dibuka. Bukan saja dibuka pintu taubat oleh Allah. Allah mengampunkan dosa kekasihnya di penghujung hayat. Di dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa kumpulan ini adalah kumpulan yang tidak diragui mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang terlalu baik yang akan menyelamatkan mereka daripada azab sengsara di dalam kubur di padang mahsyar dan di dalam nelaka Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah satu tahap yang mesti kita usaha di dalam kehidupan kita dan Allah akan anugerah perkara ini kalau kita usaha kita cuba bentuk diri kita waktu kita menunaikan sembahyang biar sembahyang ini menjiwai kita mengangkat takbir Allahu Akbar Supaya kita rasa bagaimana hebatnya Allah Besarnya Allah paling besar dalam dunia Lebih besar daripada segala kepentingan yang lain Kita ulang lagi Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kafira Dengan kita memahami, menghayati Maka perasaan kasih kepada Allah ini akan wujud di dalam jiwa seorang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Keringat dahi seorang mukmin ketika menjelang ajal merupakan sisa dari dosa-dosa yang ia kerjakan. Maka ia diberi balasan ketika kematiannya." Dengan kata lain, dikeraskan pencabutan nyawanya dengan begitu dosa-dosanya dihapuskan agar ia boleh meninggalkan dunia dengan keadaan bersih dan roh boleh meminta keluar dari jasad untuk bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang berkata bahawa ia telah melihat orang yang hanya dahinya sahaja berpeluh dan tidak ada penderitaan lain ketika menjelang ajal hal itu tentu saja sesuai dengan amal masing-masing Halnya, hanya Allah Subhanahu wa taala juga yang lebih mengetahuinya satu pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat agung dia mengatakan manusia meninggal dunia pastinya ada dosa yang tidak berdosa, ialah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalat. Dijaga dosa mereka oleh Allah maksum, suci daripada dosa. Ini penghormatan Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Selain daripada Nabi dan Rasul, berguna daripada sahabat Abu Sayyidina Abu Bakar, turun sehingga kepada hari kiamat. Semua manusia ada dosa dosa kecil dosa yang besar dosa yang sedikit dosa yang banyak persoalannya bagaimana kita nak membincangkan diri kita supaya apabila kita berdepan dengan kematian pembersihan dosa ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan salah satu daripada kaedah ha bila berlakunya kematian Berlakunya kematian roh ini apabila dia nak keluar Daripada jasad manusia Dia akan bertukar Daripada satu anggota kepada satu anggota ha, Kadang-kadang roh manusia ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ha, Mengikut ha, Dalam keadaan susah ha, Ada yang keluar Daripada atas dia turun ke bawah Mula-mula ha, ha, kepala dia berhenti Ha, tapi tangan kakinya bergerut. Tangan bergerut. Itu sausat. Ha. Ada manusia yang dicabut. roh mereka oleh Allah SWT dengan baik. Perpindahan roh daripada satu anggota kepada satu anggota yang lain ini. Dia menyeksa. Ha, menyeksa manusia. Orang yang beriman kepada Allah SWT. Seksaan ini adalah kafarah. Allah cabut bersama-sama dengan roh. Dosa yang dilakukan di dunia. Orang yang mati dalam keadaan yang tidak baik. Wal-Iyazubillah. kesakitan yang dirasai ini merupakan satu juzuk daripada penyeksaan Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Dia jadi mukaddimah kepada seksaan Allah untuk berdepan dengan hari akhirat. Disinilah yang menyebabkan si mati Dia akan jadi kelam kabut. Ada si mati yang kadang-kadang perubahan jasadnya begitu petara. Macam-macam perkara. Wa'ayyazubillah. Apa yang kita nak bincang iaitulah kematian yang soleh, Yang benar-benar dikasihi oleh Allah SWT. Iaitulah kematian. Salah satu daripada tandanya. Adahinya mengeluarkan peluh. Ha, kerana mengeluarkan peluh ini macam-macamlah sebagaimana yang kita lalu tadi ada pendapat mengatakan seorang manusia itu dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala malu ha, bila Sekarang maut datang kepada kita kita akan nampak di mana tempat kita ha, terlepas daripada kita mati dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala halaman-halaman syurga ada ah, taman-taman syurga di kalau seorang manusia itu saleh. Kalau seorang manusia itu toleh yang jahat, yang tidak baik, dihamparkan di hadapannya bagaimana petanda-petanda alamat penyeksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Orang yang melihat bagaimana nekmat di hadapannya, dia akan merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia manu? Kerana apabila kita bandingkan amalan yang kita buat kepada Allah, nak dibanding dengan ganjaran yang begitu besar, yang dianugerahkan oleh Allah, kita akan rasa tidak ada apa-apa benda yang kita buat di dunia. Satu hadis, bagaimana seorang yang gugu syahid? Gugu syahid ini kalau kita kira, bersungguhlah mereka memperjuangkan Islam. Ha, berjihad di jalan Allah paling kemuncak sehingga dia gugur. Syahir. Seorang yang gugur syahid apabila berdepan dengan sakaratul maut, dia malu di hadapan Allah. Sehingga apabila dia meninggal dunia, dia bercakap dengan Allah di dalam satu hadis dalam Riyadhul Salihin, dia minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, pulangkan kami ke dunia. Kerana tidak memadai kami mati syahid sekali. Adapun, Ya Allah, ganjaran yang kamu hidangkan kepada kami. Sebuah syurga yang sama sekali tidak pandang dengan mati syahid. Ini orang mati syahid. Dia rasa tak benar mati syahid. Tak ada benar mati syahid ini, tak ada benar. Ha? Satu pengorbanan yang kecil nak dibandingkan dengan balasan yang diberi oleh Allah subhanahu wa taala kepada mereka maknanya orang yang salah yang meninggal dunia yang tak mati syahat sudah tentulah dia malu dengan Allah kenapa memang Allah ini Ar-Rahmanur-Rahim yang maha pemurah penyayang balas kepada kita benda yang tak setimpal berapa minit kita sembahyang diberi syurga syurga yang kita khayal kalau tiangnya daripada emas Lampunya daripada berlian, Luas dia sayut mata memandang Lebih lagi syurga Berapa minit kita sembahyang Kita puasa bukan duduk lepas sangat Menunaikan ibadat haji Walaupun habis duit Orang pergi tempat lain habis banyak lagi Kita boleh beribadah kepada Allah Kita boleh berinteraksi dengan manusia Di peringkat antarabangsa Ha, kita boleh tenangkan jiwa bukan saja hari akhirat kita dapat dunia pun kita dapat orang ahli perniagaan boleh berniaga di mekar, al-mekar, macam-macam benda maknanya ibadah ini satu benda yang ringan satu benda yang tidak berat bila kita buat benda yang seumpama ini tiba-tiba kita lihat subhanallah ganjaran daripada Allah melimpah ruah begini rupa kekal abadi kita tak akan tua lagi kita tak akan sakit lagi. Kita tak akan berdepan dengan masalah sebagaimana di dunia. Di dunia ini, serigus satu macam masalah. Suka manusia kalau dia kahwin. Tapi bila kahwin, cuba kahwin. Bosalah masalahnya. Satu kahwin, besar masalah. Cuba kahwin dua. Perang dunia ketiga. Kahwin tiga, perang dunia keempat. Perang kabut, macam-macam. Macam macam. Ini dunia. Hati akhara tidak ada semua ini. Sebab itulah mendorong manusia ini malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu manusia kepada Allah menyebabkan dahinya mengeluarkan peluh. Ini adalah keistimewaan umat Islam dan kita doa. Mudah-mudahan, Insya Allah kita termasuk di dalam golongan ini. Kita masuk kepada bab yang baru, bab kematian. Bahawa kematian memiliki sakara termaut ketika anggota badan memberikan roh kepada anggota yang lain. Dan bagaimana manusia dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana yang saya sebut, apabila kita berdepan dengan sakara termaut. Ruh yang ada dalam anggota ini berpindah daripada satu anggota kepada satu anggota. Ha, satu anggota kepada satu anggota Sebab itu kita tengok ha, Manusia baik, haiwan baik ha, Kita semua lemuh ha, Yang lain berhenti dah Kadang-kadang kaki bergerak lagi ha, Masih ada ruh, ha, masih ada lagi ha, Nyawanya masih ada Manusia begitu juga Kadang-kadang ha, yang paling hati bergerak tangan Ada yang paling hati kaki Kenapa? Kerana dia berpindah di antara satu anggota dengan satu anggota yang lain dalam sebuah hadis yang diriwayakan oleh Imam Bukhari dan lainnya yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan anna Rasulullah kana bayna yadayhi riqwatun a'ilbatun fiha ma faj'ala yakulu yadul al-mubarakah fiha wa yamsahu biha wajha wa yaqul la ilaha illallah inal maut la ثم نصب يده ويقول في الرقيق العقل حتى قبض صلى الله عليه وسلم ومالت يده بحاول ada setil air di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ia memasukkan tangannya yang diberkati ke dalamnya lalu mengusap wajahnya dan berkata tiada tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarau. Kemudian ia meluruskan tangannya dan berkata, Dalam Rafiq al-A'la, Rafiq yang mulia, Hingga nyawa beliau dicabut dan tangan pun, tangannya pun lelai. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anhu lalu berkata, Ma'al bata'ahada yahunu mautahu ba'dal ladhi ra'aitu min syiddi mawti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin serupa dengan seorang Kerana mudahnya ia menghadapi kematian Setelah aku menyaksikan susahnya kematian Rasulullah SAW Para hadirin dan hadirat Yang dirahmati Allah sekalian Dua hadis Hadis yang pertama bagaimana Satu cerita yang menceritakan keadaan Rasulullah ketika berdepan dengan kewafatan bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan sakaratul maut sakaratul maut dilihat oleh para sahabat berlakunya syiddah Rasulullah berdepan dengan kesukaran apabila nak wafat kata Aisyah radhiyallahu anha Aisyah kata Aku tidak nak sekiranya aku meninggal dunia sebagaimana orang lain. Ha, meninggal dunia dalam keadaan yang terlalu mudah. Kerana Nabi SAW katanya, dia lihat ha, Rasulullah ini bila dia nak meninggal dunia, berdepan dengan kesukaran. Para hadirin dan hadirat. Rahimahullah. Kematian antara senang dan susah. Susah ketika kita berdepan dengan kematian Sebagaimana yang saya sebut Orang yang salih Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabutkan Dosa yang dilakukan oleh mereka Menyebabkan di sana berlakunya kafar Satu kafara daripada Allah Allah siksakan sedikit Sewaktu roh kita ini tercabut Kerana orang ini orang yang salih Yang baik Sebagaimana Nabi SAW Apabila baginda wafat Ada di sana kesukaran Kesukaran di sini disebut Dan kita akan lalu selepas daripada ini Disebut bahawa Rasulullah ini apabila dia wafat Bukan bermakna Rasulullah ini ah, Merau anggota ah, dia ah, Bergelepar ke sana ke sini Tidak Tetapi memberi gambaran bahawa Nabi SAW ini ada kesukaran ketika berdepan dengan sakaratul maut ada kesukaran ha kita nampak maka kesukaran yang dialami oleh Rasulullah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adapun di sana ramai para alim ulama yang menyebut bahawa sekiranya kematian ini berada dalam keadaan yang terlalu sedap ha, terlalu sedap Ha, kita nampak kalau dia nak meninggal dunia. Pakai mati dengan begitu saja. Ah, ha, Meninggal dengan begitu saja. Ramai para alim ulama mengatakan bahawa. Bukan bermakna dia ni soleh Ataupun dia ni tidak baik. Husnul khatimah. ke Kesu'ul khatimah. Tapi pokok yang berlaku. Di waktu itu dosanya tidak diampun. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut ha, oleh para alim ulama. Dan yang diampun dosa. Bukan mereka ini berontak. Tidak tetapi di sana kita lihat bagaimana kesukaran itu berlaku sebagaimana nabi SAW alaihi rasulullah hampir dengan wafat nabi dia meluruskan tangannya dia melurus maknanya menapakkan satu agak kesukaran dia luruskan tangannya dia kemudian tangan dia jadi keras tempatnya tu habis tercabutlah ruh yang mulia, ruh baginda dan sahabat mengatakan inilah dia Allah subhanahu wa ta'ala anugerah kepada Rasulullah nekmat ketika mana dia berdepan dengan kematian itu sendiri hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sedangkan menurut hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata Mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau beliau hafal, haqin. Wazaq antai, فلا, فلا, shiddat al li ahdin بعد Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah meninggal dunia, rohnya berada di antara kerongkong atas dan kerongkong bawah, dan di antara kedua jakunnya maka aku tidak pernah memberi susah kematian seorang setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang marfu' disebut lau anna 'ala mash'ratin wahidah minal majid wada'a alaihi ahli as wal-ard lamatu jamia ah. seandainya sakit yang dirasakan oleh sehelai rambut yang mati dirasakan oleh Penduduk langit dan bumi nescaya mereka semua akan mati. Nah ha, ini nak cerita bahawa ha, tercabutnya roh daripada manusia ini memang akan berlaku syidak, ha, berlakunya kedah syatan. Ha, sehingga disebut kalau perasaan yang dialami oleh sehelai rambut ketika mana sekawal kemaut ini berlaku, kalau perasaan ini dirasai oleh Segala makhluk yang ada di langit di bumi nescaya mereka juga akan turut apabila ah, ha. maknanya sakarat ini berlaku. Ha. cuma bezanya yang nak disebut ha. sakarat bagi orang mukmin ha, dicabut dosa mereka oleh Allah. Adapun orang yang tidak mukmin bila dia berdepan dengan sakaratul maut ha, maka itu sebahagian daripada azab ha, yang ha, dibebankan di oleh Allah kepada mereka. Baik, Maka ambillah contoh untuk dirimu Wahai saudaraku Lalu renungkan Mungkin sekarang telah pernah ada rasakan Anda telah pernah merasakan cubaan dan musibah Lalu orang-orang berkata tentang anda Bukankah ia telah diberi nasihat Atau ada yang berkata Sesungguhnya si fulan berat lidahnya Ia lupa akan Tetangga-tetangganya Tidak mahu berbicara dengan saudara-saudaranya ia telah mendengar perintah dan tidak kuasa untuk memberi jawapan ini satu nasihat daripada tuan kita kita al-imam qurtubi bila kita pergi dekat orang mati macam macam kita dengar cerita ada orang sebut dia ni payah nak bercakap barang kali begian begian begian sebutlah perbuatan-perbuatan ha, yang dilakukan oleh si mati. Ha, biasanya kita dengar begitu. Ha, orang ni payah ini. ini. Ha, dulu hutang pada orang tak bayar. Ha, antara benda-benda yang menyukarkan seseorang itu nak mati. Ha, ada orang sebut payah dia ni mati. kadang-kadang ha, mati sebab liat-mata macam tu macam ni, kerana dulu banyak menipu. Ha, jadi orang itu Uh, pijak kepada orang. Uh, kadang kadang orang sebut pada muka waktu hidup dulu zalim sangat. Uh, buat khianat kepada orang tu, khianat kepada orang ni. Ah uh, tangkap sana, tangkap sini macam-macam benda, macam-macam kita akan dengar. Uh, jadi Al-Imam Al-Qurtubi memberi peringatan kepada kita. Bila kita berdepan dengan kematian Ambil pengajaran yang seutama ini Dan supaya kita tidak jadi Sebagaimana orang yang tidak baik ini Meninggal dunia di hadapan kita ha, Bila orang sebut orang yang zalim Mudah-mudahan kita tak jadi zalim Orang yang tak bayar hutang ha, Jangan, hutang jangan Roh kita akan tergantung Di antara langit dan bumi ha, Antara langit dan bumi Harta-harta awam hikmah. Hati itu roh kita ni tergantung di atas langit dan bumi. Tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal iazu billah. Ha, jadi sebab itu ambillah pengajaran. Ha, kata tuan kita kita bila orang sebut begini-begini, ha, memang ah ha, kita la ha, tasubbu mautakum kata Rasulullah. Jangan kamu mencaci orang yang telah mati. Jangan kita caci tapi dia yang melakunya ada orang bercakap jadi kita yang dengar kita tak payah sabuk lah, kita dengar cuma kita ambil pengajaran jangan kita jadi sebagaimana orang yang meninggal dunia yang dicaci oleh manusia di hadapan kita saya pernah dengar di, di dekat dengan kapur saya seorang yang meninggal dunia dan banyaklah dia ni buah dengan maksiatnya dengan menipu manusia sampai ke tahap ha, bila jenazah dia sudahlah jenazah dia ni adalah orang pergi dan kebetulan saya ha, waktu itu saya jadi awak ha, pegawai saya pergilah pergi ha, tak apalah saya naik ha, sembahyang ha, waktu saya naik sembahyang orang suku dia duduk saya dah peliklah ha, bila saya jadi imam yang duduk dekat bawah ni saya tak tahu dia ni latar belakang macam mana. Saya pun tak kenal sangat. Ha, naik. orang di bawah tak nak naik. Pakat berdua-dua. Saya rasa, tak apa lah. Saya semayang. Semayang yang ikut di belakang saya ni tak 80 orang. Ha, dia di, di luar sana, di tanah adalah 2-30 orang. Ha, lalu jenazah bila buat tu. Dia biasa di kampung ni. Ha, di kampung. Dia ada satu budaya. Dia akan tanya. Ha, apa yang kamu kata kepada si mati Ha dia kata begitu. Orang ramai pun jawab baik. Yang ni bila dia sebut apa yang kamu kata kepada si mati? Ada yang sebut tentang jahat. Apa? Waktu kematian, ya. waqial zubin. Sampai ke tahap itu. Orang sebut jahat. Kita tunduk saya kata. <tunuk> saya kata <"Ish." tunuk> ha. Kata yang sebut sampai sampai ke tahap itu. Jadi wal iaz kita kita tidak nak no. bila kita mati ni orang mengenang kejahatan kita. Dia ni mati selama kapur kita. Allahu Akbar. Biar paling tidak bila kita meninggal dunia. Orang rasa sedih. Orang keluar mata. Ha? Allahu Akbar. Bila dia tak ada susah kita. Ha? Susah kita dulu. Ada masa masalah. Dialah ha, kita bertanya. Anak-anak kita dialah yang ajar Al-Quran. Sepatutnya bahasa ini yang keluar. Tapi bila orang sebut. Bila dia mati ni aman kapur kita. Kambing tak hilang. Ha? sebut kui mah je sekarang ini macam-macam bau ni kat kapu saya licin kipas dalam masjid licin dah habis dah bergalih hantu-hantu lain nak petik kebah dalam masjid licin kipas orang nak pergi sembahyang solat subuh buka suis pusing Allahuakbar macam mana kalau manusia macam ni nak mati Memanglah ha, Kalau sampai ke tahap ini Bila sebut apa yang kamu nak kata kepada si mati Ada sebut jahat hmm. Sampai ke tahap itu Baik ah, ah, Ambillah contoh untuk dirimu wahai saudaraku Pada satu masa nanti Kamu akan diangkat dari katilmu Untuk diletakkan di bangsal pencucimu Lalu mereka melepaskan seluruh pakaianmu Lalu mengambil kafan dan memakaikannya ketubuhmu Setelah memandikanmu, sanak saudara dan tetangga menangisimu Kamu kehilangan saudara mara dan para tetangga Lalu orang yang memandikanmu berkata Dimanakah isteri si pulan Rabah dan kusaplah ia sekarang kemudian semuanya tinggal cerita tentang sifulan, lalu mereka ah, membaca ah, sajok ini, ah, sajok ini saya terpengaruh pandang nak baca ah, baca sendiri lah. ah, baca sendiri ah, di mana Al-Imamul Qurtubi ini, ah, ini, ah, ini dia banyak, bila dia ni seorang berkali ahli tatawah ahli tatawah ini dia banyak dia macam, dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini dia banyak banyak bercakap dia bercakaplah dia bercakap dengan jiwa dia jiwa dia bila dia menjiwai kematian, dia baca saja ini orang yang menjiwai benda macam ni dah beberapa kali jiwa dia halus jiwa dia halus dia lebih suka bermadah bermadah di dalam kehidupan dia jadi ini satu peringatan kepada kita supaya Sebelum daripada kita berdepan dengan suasana ini ha, Kita diangkat daripada kaki Kita untuk angkat kaki untuk dimandikan maya ha, Dicabut pakaian kita Sebab itu kita kena ingat Kita pakai pakaian Banyak mana pakaian atas bahu kita pun Kita kena nampak Nampak satu masa orang cabut Yang ni orang kelotok atas ni Orang cabut semua kelayam bogell kita ha, Dituduh dengan selai kain begitu ya ini kesudahan kita nah, Jadi kita kena nampak kesudahan ini Barulah kita tak akan sobor dengan pangkat atau bau kita Dengan nampak Kita tak akan eh, Ini sementara kita Kita faham ini sementara Apa benda yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita yang sementara nah, Jadi sebab itu ha, Dibawa kepada kita ayat-ayat ha, Bahasa-bahasa Supaya seorang manusia dia ingat Di mana tempat ha, kesudahannya pada ulama banyak yang menyatakan bahawa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempersukar pencabutan roh para nabi dan wali adalah sebagai cara untuk meninggikan darjat mereka. Adapun kematian yang dipersukarkan bagi kaum muslimin selain para nabi dan wali merupakan ampunan ataupun balasan atas dosa-dosa mereka. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Kalau tidak... Maka boleh saja Allah SWT memberikan darjah itu kepada mereka tanpa cubaan dan ujian. Hanya Allah SWT juga lah yang lebih mengetahuinya. Kita telah mengetahui bahawa kematian adalah perkara yang sungguh mengerikan dan merupakan arah yang buruk dan berasa sangat pahit kematian merupakan perkara yang akan menghilangkan segala nikmatan dan kesenangan dan memutuskan hal-hal yang menyenangkan membawa kita kepada hal yang kita tidak suka dan memisahkan kita dari semua sanat saudara hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah inilah dia keadaan seorang yang dicabut rohnya oleh Allah subhanahu wa taala di akhir hayat kita dan kita berdoa mudah-mudahan insya insyaAllah petanda-petanda yang kita belajar yang kita hayati berpenuh di dahi ada satu hadis yang lain bergerak orang pagi apa bahasa Malaysia di, di, di tepi dahi kita ni dia bergerak dia bergerak itu tanda seorang itu mendapat rahmat Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Itu tanda kematian Cuma pengarang kita ini Dia tidak memberi kata putus ha, Bukan bermakna seorang yang ha, Matinya terlalu senar ha, Dia sebut juga Mungkin Allah boleh ampunkan dosa dia Tanpa ha, dikenakan kafar ke atas dia Mungkin ha, Kata pengarang kita di akhir tadi Cuma kebiasaannya berasaskan kepada hadis-hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW seorang mu'min ha, yang ha, cinta kepada Allah yang ibadat mereka sampai ke tahap Al-Hubbu Fillah kita sembahyang ini kerana sayang kita kepada Allah kasih kepada Allah bukan kita sembahyang kita puasa, kita beribadat kerana kewajipan, tidak ha, kerana kasih kita kepada Allah maka manusia ini Orang mukmin yang sampai ke tahap ini. Mereka diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitulah apabila mereka nak mati, nak meninggal dunia. Allah bagi kafara, ha? bebanan waktu meninggal dunia. Kerana dicabut segala dosa yang dilakukan oleh mereka. Dan mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan tenang. Ha, ini adalah ha, kelebihan yang besar. Kita doa mudah-mudahan insya-Allah ha, kematian kita ini berlaku dalam keadaan usul hmm. Fatimah. Ha, iaitu lah kematian yang ada di dalamnya satu rahmat yang besar Allah tak tutup pintu taubat. Allah masih bagi keluar bukan saja dia dia tak tutup pintu taubat. Terus diampunkan dosa manusia di akhir hayat. Ha, ini adalah Ha, satu anugerah ha, yang ha, saya kira paling bermakna dalam hidup kita. Ah ha, sebagaimana kita tahu lah, ah ha, hidup kita ini bila akhir kita akan berdepan dengan kehidupan awal ha, Kehidupan yang kekal abadi. Maka kehidupan yang kekal abadi ini apabila Allah angkat dosa kita, subhanallah, tidak ada lagi benda yang paling bernilai dalam kehidupan manusia. Kerana ini kekal jutaan tahun kita hidup, tiba-tiba benda-benda yang boleh mengganggu bugak kehidupan kita yang lama Ditarik oleh Allah di penghujung hayat kita. Ini adalah satu anugerah besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku bahil kepada kita Allah bagi rahmat ini berkat ini. Pokoknya kita mesti tingkatkan martabat kita sekarang. Dia akan meretabak kehidupan kita. Khususnya, waktu kita melakukan sesuatu di atas muka bumi. Ha, yang menjadi amal ibadah kepada kita. Biarlah melalui jiwa al-hubbu filah. Kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa SWT. InsyaAllah. Ha, bukan kita buat kerana perintah Allah. Tapi kerana cinta kepada Allah. Dan mudah-mudahan kemanisan ibadah ini akan menjiwai kita semua. InsyaAllah. Jadi saya kira sekadar itulah. Ah uh, kuliah subuh kita pada pagi yang mulia ini ah uh, dan insya-Allah sulas pada ini kita tersambung lagi bab-bab uh, yang lain uh, yang uh, muhasabah kita berhubung dengan uh, tazkirah kematian ini insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik datangnya daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'antibadilmukhaqim Wal'atibadilmukhaqim Wal'atibadilmukhaqim Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu ala sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wahihi wa astana bi sunnahihi ila yawmidi Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna tiba'at Wa arina al-baqin abadina wa rizukna sinabat Allahumma nabbirna fi hayatina fa'inna laa lusin tablid Allahumma nabbirna fi mawtina fa'inna laa lusin tablid Allahumma yasir lana wa la tu'asir alayna Allahumma taminna bil khayir Allahumma taminna bil khayir Allahumma Allahumma Rabbana salamna antusana Wa ilnam tawfirmana Wa tarhamna lalakunana minal qazi Wa tuba alayna innaka altat tawabur rahim Rabbana ptah baynana Wa bayna qawmina al-haq Wa al-daqayru al Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa tina azabana Wa ala syedina muhammadi Wa ala thalihi wa sahbihi wa سبحان ربك رب العزة أما نسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> الحمد.